Bine ați venit la știință.info, locul unde ultimele știri din știință se discută informașeliu și neserios la fiecare câteva săptămâni. Eu sunt Cristi. Iar eu Alex, astăzi este 4 iulie 2008 și o să vorbim despre fața omului ca telecomandă, controlul computerelor cu ajutorul minții și despre când am început să mergem pe două picioare. De asemenea, vom mai discuta despre non-localitatea în mecanica cuantică și evoluția naturală a păsărilor. Deci, rămâneți conectați pentru a privi cu alți ochi lumea din jurul vostru. Bună, Alex! Bine te-am regăsit! Bine te-am regăsit! Am ajuns la o emisiune de vară, mai sunt uh, câteva o, zile și eu plec în concediu. O emisiune de vară, într-adevăr, se pare că se mută vremea tailandeză în Olanda, pentru câteva zile, dar uh, se mută. Am dat căldur, drumul la pereastră să referim. Călduri și ploi torențială. Îi dăm drumul? Îi dăm drumul. Pe care -ai <coughs> Aș vrea să discut ceva din domeniul calculatoarelor, din domeniul software-ului sau mai mult, aplicații ingine la recunoașterea expresiei faciale. faciale de către calculator. Domeniul ăsta este un domeniu foarte larg, cu aplicații foarte importante în securitate, în, în poliție, în toate filmele de. CSI, vedem ceva în care se recunoaște fața unui rău făcător. Dar, în general, nu sunt foarte atras de știri de genul ăsta. Însă știrea de față spunea foarte clar că, că fața umană este folosită ca o telecomandă. <laughs> și acum, în momentul când am citit fraza asta, am zis, Mai, dar și așa a ajuns omul să stea în un cel mai leneș animal în existența lui, <laughs> să stea în canapea. Singurul sport care îl face este cu degetul mare, schimbă canalele de telecomandă. De Acum nici, de nici, nici telecomandă nu mai putem, putem folosi ca sport. Schimbăm canalele din... din, expresia din feții. Din, din expresia feții. Dar normal, asta înseamnă că eu gândez limitat. Alții au o putere mai mare de și, înțelegere și a, lucrurilor. a lucrurilor. Ce trebuie să faci? Practic, că... știrea este exact ceea ce am spus în titlu. Un grup de cercetători americani încearcă să convertească expresia facială în semnale pe calculator pe care îl pot folosi pentru diferite funcții. Iar uh, aplicația pentru care ei Uh, ca, aplicația pe care din spatele, au încad în spatele acestei știri este că uh, este o aplicație destul de interesantă, care uh, practic este uh, posibilitatea de a interacționa cu un profesor robot. Uh, au existat niște studii de psihologie sau din domenii de genul ăsta care au arătat că chiar și pentru elevi care sunt interesați de un curs, nu pentru cei sau care sunt neinteresați. De exemplu, în momentul când lucrurile prezentate sunt mai greu de înțeles sau de neînțeles, atunci ochii clipesc extrem de des, Involuntar, Iar în momentul când lucrurile sunt clare și sunt absorbite repede, când timpul trece foarte repede la curs, ochii nu clipesc. Deci există o relație foarte clară între uh, înțelegerea uh, noțiunilor predate și uh, expresia facială, dar, dar nu uh, încăruntări sau uh, ceva foarte teatral, ci expresii faciale normale. Da. Acum eu cred că studentul uh, care se ocupă de acest lucru Probabil că ideea lui o fi venit și în timpul unui curs în, ca, în care era plictisit de moarte. <laughs> nu știa ce să facă să treacă timpul mai repede și și-o dat seama că ce bine ar fi dacă ar exista acum un program care să facă fast forward la profesor să se termine cursul mai repede. Practic ei ce încearcă să facă predarea este predarea dată de, făcută de profesori roboți. Nu? Este un grup de cercetători care studiază interacțiunea om-mașină da, da. iar acesta este unul din subiecte. Iar, da, să înțeleg așa foarte simplu, probabil că e vorba de o cameră. Ia, din punct, punct de vedere practic, lui, de, probabil știrea va apărea pe .info, iar acolo voi pune și un link la un videoclip da. uh, dat de studentul care se ocupă de acest proiect, uh, Jacob Whitehill de la Universitatea din California în San Diego în care se arată foarte clar ce face. El, el, el mă, folosește o cameră normală și poate identifica câteva puncte importante pe față, cum ar, ca, fi? cum ar fi colțul gurii, vârful nasului, colțul ochilor, colțul exterior. Cinci puncte până acum? Cinci puncte până acum. Și pro probabil algoritmul lui calculează diferite distanțe între și aceste puncte. puncte și își poate da seama uh, când te sau când zâmbești. Și din, acest, uh, din, aceste, din aceste semnale pe care sunt destul de diferențiate între ele, poți controla cu minte, un, un robot. Cu alte trebuie să te la televizor ca să Ai, te -ai uh, pe programul nu, nu, nu, chiar uh, uh, încuruntarea lui și zâmbetul lui nu sunt foarte forțate. Da, da. Deci uh, și cu multă uh, mult efort probabil, uh, să va ajunge să se. Nu, nu trebuie chiar să te strâm și să rânjești sau să te încurunți uh, ca să generezi un semnal suficient pentru a controla un Știi ce? Mă gândeam că sună bineînțeles, un fel de joacă ce a făcut băiatul ăsta, uh, dar s-ar putea să fie începutul pentru tehnica viitorului. Gândește, -te, de exemplu, că camera respectivă ar reuși să-ți recunoască mișcările buzelor. Ți-aduce aminte de film Odisea Spațială 2001 în care uh, computerul de labor recunoștea mișcările buzelor. Dacă măcar lucrul ăsta ar să-l faci, ar fi ceva deja. E normal. recunoașterea expresii da. faciale extrem de interesantă. Recent, noi în companie au venit un grup de japonezi de la Toyota care erau interesați în senzori pentru uh, recunoașterea expresii faciale pentru a-și da seama dacă șoferul este beat sau a adormit la volan. Nu, numai din, din practică ei nu îi spuneau recunoașterea expresiei faciale, spuneau recunoașterea emoțiilor. Da. Care. Nu te mai lasă să mai pornești mașină. Nu te mai lasă sau mașina se oprește și trage automat până, până, până expresia ta, până îți poți ține loc într-un singur loc. <laughs> Și am înțeles că încoștire care ne va explica cum vom, ne vom apropia mai mult de roboți. Uh, nu, chiar tu ai vorbit despre telecomandă prin uh, expresia facială. Cum putem să controlăm, uh, să spunem, un televizor, un computer prin expresia facială. Eu o să vorbesc acum despre ceea ce în engleză se numește Brain Computer Interface. Cum poți să construiești, cum poți să controlezi un computer cu gândurile cu ajutorul gândurilor. Practic, în fipt în creier și conectate la fire. Ar fi ideal dacă un subiect, de exemplu tu, ne-ai dat posibilitatea să-ți băgăm câteva aceni în creier și să mâncăm după aceea să facem niște mai pomenite. Nu, nu băgăm nimic în creier, dar este adevărat Punem niște electrozi pe suprafața exterioară a creierului, punem puțin gel între cei electrozi și, uh, și creier ca să facem contacte electrice bune și după aceea măsurăm tensiunile electrice care apar pe suprafața cortexului, uh, practic măsurăm ceea ce se numește o uh, electroencefalogramă, în care reușim să vedem câteva semnale. Și recent, uh, Alin Brândușescu de la Universitatea din Bremen a scris pe știință.info un articol despre colegii lui de la aceeași universitate care au reușit să facă un sistem care merge, după părerea mea, surprinzător de bine și aș vrea ca să vorbesc puțin despre, despre acest sistem pentru că, întâmplător, mai mult sau mai puțin, am lucrat și eu cu el acum 2 ani de zile și n-am avut aceleași rezultate. Ei, reclamă la Philips! <laughs> nu, dar n-am avut rezultatele pe care le-au avut ei, e foarte clar. Și poate puțin ca să, să le spune și ascultătorilor ce este cu acest brain computer interface, și chiar este așa, știți, pentru că măsurarea encefalogramei este de acum 20 de ani și parcă prea mare lucru nu s-a întâmplat până acum. Deci, cei de la Universitatea din Bremen au folosit o tehnică pe care am folosit-o și noi uh, acum 2 ani uh, și care e în felul următor. E un bec, știți, la un bec și lăsați becul acela ca să, uh, uh, să lumineze cu o anumită frecvență, 7 Hz. 15 Hz, 20 Hz. Îl lasă flicăre. Să se întreruptă, să se stingă și să se reaprinde la 7 Hz. Exact. De 7 ori pe secundă. Să flicăre. Și te uiți la el și dacă poți să-ți iei ochii deschiși și să nu te enerveze și dacă poți să-ți iei și electrozii ăia pe cap ca să-ți măsoare voltajul, surprinzător te uiți în semnale electrice și ai să găsești un semnal cu o frecvență de 7 De 7 Hz. Exact. Atunci poți să construiești următorul uh, setup, uh, faci butoane diferite, faci buton, de exemplu, 1, litera A, litera B, poți face o tastatură, sus, jos, stânga, dreapta și la fiecare buton pui o, o lumină care fricăre cu o frecvență diferită. La un buton pui 7 Hz, la un buton pui 9 Hz, la altul 15 Hz, da? După care lași utilizatorul să se uite la butoane și dacă se uite la buton de 7 Hz, tu atunci reușești ca să vezi semnale electrice pe care le măsori, 7 Hz. Dacă se uită la buton de 9 Hz, vezi 9 Hz. Și în felul ăsta poți să, poți să vezi la ce butoane se uită. Și văzând la ce butoane se uită, practic poți să lasă comande un uh, aparat electric. O, poți să facă ceva. Eu când am făcut acum experimentele astea. Este, nu înțeleg cum pot să controleze. Pai păi, uh, ai un panou de comandă Și în panoul ăla de comandă ai butoane Și butoanele sunt luminoase Și flickr cu frecvență diferită A. Și tu, de exemplu, dacă vrei să faci mașina Să meargă la stânga Te uiți la butonul care este stânga Și stai așa și te uiți vreo 3-4 secunde Până când A, acum, da, da. Semnalul se vede în uh, semnale electrice Care sunt citite de pe creier Upsă. Și atunci aparatul tău spune spune Să stai să uite la butonul de stânga Hai să dau aparatul la stânga și după cum mă spuneam, acum 2 ani de zile când am făcut noi experimentele, a, câteodată mergea, câteodată stăteam și ne holba mai 15-30 de secunde și nu se dupla nimica. Și în general aveam o rată de succes destul de mică. Cred că sub 50%. Numai că cei de la Universitatea din Premen, a, după cum spune Alin, au reușit să facă ceva, nu știu ce, că este cred, probabil, în, în prelucrarea Na, de N-aveau electrozi de encefalogramul de la Philips. <laughs> Poate aveau de la altă companie <laughs> și erau mai buni. Nu, okay, că electrozii erau destul de buni, plus că puneam gel ca să facem contacte foarte bune. Cei de la Universitatea din Bremen au reușit să facă un, un experiment în, la SEBIT, la după cum SEBIT este o, cum se zice, o expoziție internațională de mare mm -hmm. în Europa, de noutăți din domeniul electronici și la SEBIT au pus aparatul ăsta și au lăsat pe oameni să încerce pe vizitatori Fiecare vizitator, având aproximativ cam 30 de minute la dispoziție să li se pune electrozii, să se obișnuiască, să i le explice despre ce este vorba și uh, au reușit ca să testeze aproximativ 100 de voluntari, l să întâmplare, deci e clar că oamenii veneau acolo să uite la sistem, nu ca noi alegeau pomul care trebuie, știi? Și au reușit ca să aibă o rată de succes de 84%. Ceea ce înseamnă că sistemul ăsta a mers pentru 84% dintre oameni. Prima când exact, am văzut exact. așa ceva. Exact, rezultate uh, re un rezultat excepțional, știi? Uh, și uh, mi se pare, în orice caz, remarcabil, partea cea mai proastă este că, cu toate că sistemul merge, acum, nu se găsesc încă aplicații. Unde ai putea să-l folosești? Bineînțeles că ai putea să-l folosești la oamenii care sunt handicapați, numai că la ăștia care sunt handicapați Poți să găsești și alte metode Poți să faci, de exemplu, cu clipitul ochilor Sau mai nou, cum am citit într-o știre Cineva care a pus un magnet pe vârful limbii Și a făcut o telecomandă Apropo, că te o televandă cu o expresie facială exact, exact. I-au pus uh, o telecomandă Din vârful limbii Mulți limba cerul gurii și comanzi Ceea ce ai nevoie uh, Poți să faci din multe metode știi? Poți să fii aproape complet handicapat Și totuși, dacă ai gânduri Și poți să miști un organ Organul ăla ei și folosești ca input și uh, te folosești de el. Știi? Nu trebuie neapărat ca să pui gel și electros pe cap ca să scoți de acolo informația. Și de asta, tehnica este, este destul de atrăgătoare, însă nu prea are aplicații. Singurele aplicații la care se gândește totuși lumea, practice, sunt uh, jocurile pe computer, unde oamenii impasionați de jocuri ar fi în stare să-și pună gel în cap și yeah, să-și pună yeah. și electrozii ca să măsoare, numai că pentru gamer care sunt așa de rapid un sistem de gelul nostru este destul de încet, pentru că îți ia aproximativ 2-3 secunde sau, nu știu în cazul celor din vreme dar vănuiesc că nu era sub o secundă, niciun caz ca să-ți dai seama la ce buton se uită și atunci hă, hă, până îndrepti tu arma yeah. către la care vrei să-l omori, pac, ne am pușcat la și ai murit. Acum eu sunt, sunt curios de... Ce semnale parazite se pot uh, intercala pe, uh, care să simuleze uh, deschiderea la... De exemplu, poate voi ați făcut experiment într-o da. cameră cu multe neoane. Ah, dar nu spun ce a făcut noi. Și, și cei din Bremen l-au făcut fără, fără neoane. Sau da. mă, deci, la frecvențele bremeni... astea, la câț, câțiva herți... Uh, Ai semnale parazite. Ai cu, semnale om. parazite. Știi ce am făcut noi ca să o, avem semnale. O A trecut, trecut un camion pe stradă și uh, nu, tot repidat și ți-a fost frică cu 10 Hz. Da. Nu, nu, nu, semnale pe care le primești e din mediul ambianță, semnale electrice. Și dacă ești într-o clădire, ai tot felul de semnale electrice se întâmplă unul să fie cu 10 Hz, care se duce direct în electrozităi, Deci nu e vorba de creier, da. Electrozii tăi care sunt foarte sensibili Asta este amplifică semnal de 10 Hz. Știi ce am făcut noi? O, foarte simplu, am avut probleme de asta așa aveam zgomot. Prima am, am luat uh, aparatul electronic care era construit și l-am băgat în cutia de gunoi care era făcută din, uh, din metal. Cătia de gunoi era făcută din mesală, știi? E un fel de cușcă fara de Am luat, am uite, mai aparatul care costa mii de euro, l-am pus în cunția de gunoi, am stăpat cu capacul și, pa, m au semnare foarte clar. Sau vă, vă, puteți, vă puteți înfășura toți în staniol. Sau ne toți în staniol sau într-o cameră complet izolată. Numai că, uite, cei dintre mei au făcut un experiment adevărat și l-au pus acolo într-un mediu care zgomotă și totuși a mers. Bravo este, este un experiment frumos și. Și interesant. Alex am adus pentru acum un studiu de mecanică cuantică mai precis non-localitatea mecanicii cuantice. Una din puținele cacofonii permise. E cacofonie? Mecanică cuantică, biserică, catolică? <laughs> da, Cred că da, sunt că cele din puținele permise. Da. E, în orice caz, subiectul ăsta e ceva care sperie pe foarte multe lume. Îmi vorbești nu ca localitate mecanică cuantică, o altă sperie. Și l-am adus pentru că, într-adevăr, după ce am pus articolul pe știință.info, au fost destul de multe comentarii care au spus ai putea să ne explici totuși mai clar ce vrei să spui acolo așa că m-am gândit să fac un mic subiect despre, despre lucrul ăsta despre ce este vorba după cum știi orice particulă din univers este desc descrisă în mecanica cuantică de ceea ce se numește o funcție de undă sau o undă de probabilitate da? este o, o undă care se întinde în tot universul și care îți dă ție probabilitatea de a găsi particula, electron, să spunem, într-un loc sau altul. Pătratul. Pătratul funcției, exact. Îți mai aduce aminte de la curs, îți dă probabilitatea de a găsi într-un loc sau altul. Poți să să-ți imaginezi unda asta ca un fel de pătură, să spunem, care se întinde pe tot Universul. Uh, valabile fiind pentru orice particulă pentru orice electron. Când faci o măsurătoare, există un alt principiu în mecanica cuantică, care spune că imediat după măsurătoare, funcția de unde se schimbă instantaneu în tot universul. Ce însemnează asta? În primul rând, după ce ai găsit particula, tu ești sigur că este într-un anume loc. Deci asta înseamnă că particula respectivă este localizată mai mult sau mai puțin în locul în care ai găsit-o. Da? E ca și cum pătura care se întindea înainte în tot universul, define la un moment dat ghemuită într-un loc foarte mic, acolo unde găsești tu particula. Și asta se numește în termeni științifici, am văzut noi de la facultate, proiecția funcției de undă, da? Este un lucru după părerea mea spectaculos. De ce? Pentru că mecanica cuantică spune foarte clar că această funcție de undă se schimbă instantaneu în tot universul. Și după mine este un paradox. Am primit bineînțeles să un comentariu pe, pe articolul de pe științe.ifo. De ce este totuși un paradox? Păi este un paradox pentru că dacă stai bine să te gândești dacă te gândești la toată pătura care e întinsă în tot universul și la un moment dat instantaneu gemuită într-un singur loc înseamnă că capetele păturii au trebuit să circule cu o viteză mult mai mare decât viteza luminii cu o viteză instantanee ca să ajungă în locul în care ești tu. Știi? Este un paradox și asta a fost foarte bine Uh, prezentate către Einstein uh, care a spus așa să nu ne gândim la o singură particulă și să ne gândim la două. A pus problema puțin diferit. La două particule care sunt corelate. Da? În cazul de față putem să discutăm despre doi fotoni. Am doi fotoni și corelez ceea ce însemnează că dacă știu că unul este polarizat vertical, celălalt este polarizat orizontal. Spun mai întâi, simplu de tot. Se trimit uh, cei doi fotoni în locații diferite ale Universului și la un moment dat se face o măsurătoare asupra unui foton. În cazul acesta, funcția de undă sau unda de probabilitate a ambilor fotoni, a perechii de fotoni, trebuie să se schimbe instantaneu în tot Universul. Ceea ce însemnează că informația de la un capăt circulă din nou, convidează mult mai mare la celălalt capăt. Și am să revin asupra punctului ăsta, pentru că, iarăși este e foarte neclar, îmi a explicat puțin ce a vrut să spună Einstein și cum și-a imaginat el. Uh, și pot să, putem să ne imaginăm un felul următor, că avem un tun care trage cu două particule. Una se duce în stânga și alaltă se duce în dreapta. Să zicem că trage cu doi fotoni, care pot să fie polarizați în două direcții diferite. Da? Vorbim acum de particule clasice, nu facem absolut nimic acuantic. da? În momentul când trage tunul, polarizările celor, celor doi fotoni vor fi mereu perpendiculare. Dacă, de exemplu, trage cu polarizarea 0 în partea stângă, atunci în dreapta va fi polarizarea 1. Poate să tragă și cu polarizarea 1 în partea dreaptă, dar atunci în partea stângă va fi cu polarizarea 0. După care fotonii ăștia pleacă cu viteza luminii la celelalte capete ale Universului, da? Asta este situația clasică. În momentul când un, un individ de la un capăt al Universului găsește un foton, îl măsoară, da? Și el găsește, să spune, cu polarizarea 0, el știe Că ceea ce s-a măsurat în partea cealaltă e cu polarizarea 1. Nimica special, e doar o situație clasică, nu este absolut nimic special. Numai că mecanica cuantică spune ceva mai mult, spune stai puțin că nu este o situație clasică, nu există un tun care să trimită uh, 1 cu 0, celălalt cu 1 după aceea la alegerea lui. Uh, ceea ce se întâmplă în practică și ceea ce au reușit uh, oamenii de, de știință ca să construiască este un tun special, un tun cuatic care reușește să trimită o combinație, o... A, cum se numește asta în mecanica cuantică? O... Entanglement. Entanglement. Nu mai țin. O superpoziție cuantică a unor două stări, și anume tunul ăsta care de asta este cuantic, are două stări clasice pe care poate să le reproducă. Prima stare clasică este Fotonul din stânga 0, ăla din dreapta 1, asta e prima stare clasică pe care poate să o creeze. Poate să creeze și o altă stare clasică, fotonul din dreapta 1 și fotonul din stânga 0. da? Astea sunt stările clasice, numai că el acum creează o stare cuantică, superpoziție cuantică a celor două stări. Ceea ce însemnează că starea cuantică este dată de o sumă de unde de probabilitate pentru prima stare clasică și pentru cea de-a doua. Deci le creează pe amândouă dintr-o dată. După care cei doi fotoni pleacă la cele două capete ale Universului, iar mecanica cuantică spune felul următor. În momentul când tu măsuri la capătul din stânga 0, înseamnă că funcția de undă a complexului de ambe particule, care erau superpoziție cuantică, se schimbă dintr-o dată și nu mai este o superpoziție cuantică, devine una dintre cele două funcții clasice, și anume cea care are 0 în partea stângă, și deci automat 1 în partea dreaptă. Dacă cumva tipul din stânga măsoară 1, atunci. Uh, în cealaltă parte 0. Deci funcția de undă care era o superpoziție cuantică a celor două uh, stări clasice devine din nou o stare clasică în care cea din partea uh, stânga este 1 și cea din partea stânga zero. 0. Este această proiecție care se produce din nou instantaneu în tot universul. Am primit un alt comentariu care a fost foarte interesant, zice, dar nu poți să transmiți informație cu chestia asta, cu ceva care se, uh, se schimbă automat în tot universul și răspunsul este negativ, pentru că tu nu poți să trimiți nimic. Atunci ceea ce faci la un capăt este ca să măsori. Este să măsori fie că este 0, fie că este 1. Are loc o proiecție a funcției de undă, deci superpoziția cuantică se schimbă dintr-o dată într-o stare clasică în tot universul dar în nu pot să transmit niciun fel de informație dintr-o parte în alta uh, și acum pe scurt de ce am pus uh, știrea respectivă pentru că a fost într-adevăr o noutate uh, un grup din, uh, din Elveția a reușit să facă experimentul ăsta mult mai bine și să confirme în mod special că așa este uh, au fost ex experimente care au fost făcute într-adevăr cu uh, fotoni, cu tuburi din astea cuantice speciale au fost făcute înainte, în care un fascicul a fost trimis pe partea din stânga un fascicul a fost trimis pe partea din dreapta, pe distanțe mari, de zeci de kilometri, după care s-a măsurat că, într-adevăr, funcția asta de undă despre care vorbeam, starea asta cuantică, se schimbă automat într-una dintre cele două stări clasice, instantaneu în, în tot Universul. Numai că măsurătoarea respectivă a luat în calcul care este timpul de la care un foton a plecat până a ajuns la detector da? iar în timpul ăsta nu putea ca niciun fel de informație să plece pe o altă cl cale clasică de la uh, observatorul din stângă la observatorul din dreapta pentru că uh, pentru că distanța era foarte mare acum ce se întâmplă în momentul când datele erau scrise pe computer foarte interesant, deci fotonul vine pe detector, este absorbit, numai că există un anumit Mecanism de întârziere în care curentul electric trebuie să plece de la fotodetector, să se ducă la fotodetector, să fie citit printr-un transistor, să fie scris pe un computer. Dacă ai în calcul și timpii ăștia și te uiți la cât de mari sunt, pentru că erau destul de mari, însemna că cumva putea să existe o informație clasică care să se transmită cu o viteză mai mică decât viteza luminii de la un capăt la celălalt. Și atunci unii erau puțin în dubiu. Și atunci cei de la Geneva au venit cu niște rezultate noi în care au reușit ca să, să facă procesul ăsta foarte rapid, procesul ăsta de stocare a datelor și mai mult să-l facă cumva macroscopic. Pentru că e spus așa, nu trebuie să calculăm numai timpul când fotonul este absorbit de detector. Ăla să fie timpul final. Nu! Timpul final este așa cum a spus fizicianul Roger Perros, care a spus timpul final al unei măsurători cuantice este atunci când se schimbă ceva macroscopic. Ceva care nu mai poți să mai dai înapoi. Și atunci a, cei din Geneva au făcut au venit cu următoarea idee. A, lumina vine și lovește un fotodetector, după care trece un curent foarte rapid. Curentul ăsta foarte rati, rapid de generează un, un potențial electric pe un cristal piezoelectric, care dintr-o dată mișcă o oglindă într-un mod irreversibil, o oglindă macroscopică. Știi? și după care mișcarea oglindei macroscopice, pare de așa, imaginea e mișcarea macroscopice este uh, stocată pe, uh, mm. pe computer. Iar uh, viteza asta de transmisie de, la, de când fotonul este absorbit pe, de detector, de când dă uh, semnal electric la cristalul piezoelectric și când mișcă oglinda, mișcă o oglinda irreversibil pentru că e vorba de o oglindă macroscopică, timpul ăsta este extrem de scurt. Și în timpul ăsta nu are, nu există nicio șansă ca informația clasică uh, să plece dintr-o parte în cealaltă. De fapt, Experimentul a făcut pe câțiva kilometri. 20 de kilometri. Deci da. ce spunem noi aici, stânga și dreapta. Da, stânga și dreapta, exact. E vorba de 20 de kilometri. Deci, cu alte cuvinte, ei au reușit să arate din nou că, într-adevăr, superpoziția asta cuantică a celor două stări clasice se schimbă instantaneu la cele două capete ale. Ale, al experimentului la cele două locații, am să spunem acum tot universul, chiar și după ce informația a fost în mod, în mod, cum să spun eu, în mod final scrisă pe ceva macroscopic. Pare complicat, dar e, e rămâne, după mine, extrem de ex interesant și extrem de fascinant. Știu că tu ai puțin aici, așa. No, eu, um... Um, am mai citit despre uh, acest uh, ghisin sau uh, nu știu exact cum să pronunț el este destul de bun specialist în, uh, în lucruri cuantice cred că <coughs> uh, pentru, pen, pentru mine uh, eu nu prea încerc să în, înțeleg mecanica cuantică în sensul că nu încerc să-mi imaginez uh, cu ochi clasici ceea ce se întâmplă în univers cuantic și cred că din cauza asta apar tot felul de paradoxuri pentru multe lume. Mecanica cuantică este guvernată de anumite postulate da. care sunt foarte clare. Experimentele confirmă postulatele. Probabil în viitor lucrurile se pot schimba, dar nu încerc să înțeleg Clasic. cu ochi clasici ce se întâmplă în da, m -a, m -a. Me -a, mecanica cuantică și astfel nu ajung la tot felul de paradoxuri. Și cred că lucrul ăsta poate fi foarte bine ilustrat în cel puțin de superpoziția asta de stări cuantice cu un experiment tot un uh, gând în experiment de tipul ăsta care în lumea științei că se cheamă Pisicalus și Rodinger da. uh, și care ilustrează puțin diferența între un lucru cuantic și un lucru clasic. Și experimentul lui Schrödinger este de felul următor. Ă, ă, ei o pisică și o pune într-o cutie. În cutia aia este și un element radioactiv care da. mă rog, se descarcă. Generează radiație și o omoară pisica după o oră. Da. După o oră pisica absorbe suficientă radiație ca să fie moartă. Clasic, Pui pisica vie după oră, pisica este moartă. Sau vie dacă supraviețuiește? Or, radiația după oră este, să zicem, letală. Bun. Adici, sau vie dacă supraviețuiește, dar este vie. Din punct de vedere cuantic, ei pisica o pui în această cușcă în care nu putem vedea ce se întâmplă, și pentru un ochi cuantic, pisica este într-o superpoziție de stă vii sau moartă. Da. Chiar și după ore, Noi nu știm ce este acolo. Noi știm că ea este într-o superpoziție de două stări. Da. Este în același timp și vie și moartă. Da. Și nu știm ce se întâmplă. De în paradox, în cu momentul când funcție. deschidem cutia, în funcție de probabilitatea de păt acest pătrat a funcției de undă, noi proiectăm această combinație de pisici vii sau moarte într-o stare, care este în starea vie sau în starea moarte, Și o putem găsi vie sau o putem găsi moartea. Adică funcția de unde, mă fundați, se schimbă instantaneu tot Universul exact, într-una dintre exact. situațiile Dacă, clasice. Și acum, legătura cu experimentul cu foton este că uh, practic în loc de pisica avem o posibilitate să generăm o, o combinație de... trimitem... Uh, o pisică în stânga și una, în dreapta, în astea două cutii. În momentul când am deschis cutia la o pisică și am găsit o vie, știm sigur că în cealaltă cutie pisica e moartă. Da. Și practic, astea sunt, astea se învață în, în această mecanică cuantică nu este foarte complicată, ea se învață la orice curs de fizică sau la inginerie. Sunt postulate da, absolut de bază. Ne ele, că privind cu ochii clasici. Exact. Și Părerea ta o, e clară. Să o... nu încercăm să privim cu o clasică, dăm de paradox și ne facem minte. Aceasta ar fi. Nu știu dacă am dreptate, dar așa ar văd eu lucru. Popescule, cu Cristi și Alex Popescule, Dacă te rătăcești ziua în pădure și nu ai busolă la tine, cum afli unde e nordul? Foarte simplu, domnule profesor. Mă duc acasă să iau. <laughs> Acum, după puțină știință care induce filo, stări filozofale, cum știrea cu mecanica cuantică, aș vrea să vorbesc despre ceva care vine dintr-un domeniu uh, puțin diferit, adică mai, musă, mai mult diferit decât puțin, uh, să zicem antropologie. Da. Și... Dar ce e un domeniu care studiază evoluția uh, omului în... Uh, Bun. Acum a zeci de mii de ani. De, de uh, din timp. De cum s au format din, uh, din uh, broaște sau... Nu chiar din broaște, <laughs> dar de când a apărut prima speranță de a fi ceva uman în, noi. în noi. Și... <coughs> Este un răspuns la o întrebare care, dacă, pe care probabil lumea nu și-o pune niciodată în viață, dacă și-o pune, răspunsul, răspunsul este, nu știm ce să spunem. Toată lumea merge în două picioare. Întrebarea este, cum am ajuns să mergem în două picioare când... pe am la școală, că erau savanii, toate, toate animalele din jurul nostru nu fac lucrul ăsta, mă rog, acum probabil păsările mai sunt în două picioare, dar nu, cred da, că nu și... intră în calcul. Mă refer la... Dar noi văd asem, la școală că era iarba mare și nu vedeam animale de pradă și atunci am ridicat între... în două picioare ca să vedem uh, trebuia, animale trebuia de pradă. Trebuia să scrieți un articol atunci. <laughs> Ia să vedem uh, și, care e e, noua și, teorie. Și acești antropologi care încearcă să înțeleagă da? această evoluție înspre de uman, da. înspre uman, Uh, unii din ei uh, au apelat la modele matematice, un model uh, matematic uh, care practic simulează uh, uh, un fel mecanicist a, fie, a unei ființe, practic ca la un, ca la un robot. Și acest model matematic îi poți spune ca date inițiale, lungimea brațelor, greutatea, tot felul de parametri și calculează energia pe care, acea, pe care, ai, nevoie. De care ai nevoie să faci anumite a, activități. de Nu, nu. Deci, deci încă, nu. încă a, nu. Acest cercetător de, zic, de la Universitatea din Washington și la Universitatea John Hopkins în Statele Unite au avut acest model. Și, -au, și au încercat să înțeleagă de ce, de ce mergem. După ce au făcut modelul, să răspundă la întrebare. Și uh, au folosit, de exemplu, un ca uh, pentru un model. Și acolo au văzut că uh, atâta timp cât chimpanzeul stătea în două picioare și se mișca, să zic, și crăpiși, își tăria picioarele un metru, doi metri, deci distanțe nu foarte mari, da. cam maxim 2-3 metri. Uh, energia uh, consumată în acest trâșg grăpiș în două picioare, nenatural, era mai mică decât energia pe care ar fi consumată dacă se lăsam patru picioare, din două. Da, și mergea, mergea în patru picioare și după aia se ridica din nou în două picioare. -am și de ce era esențială chestia asta cu două picioare? Că, de exemplu, dacă ne imaginăm un proto-hominid, un, un strămoșul, strămoșul primatelor da? din care ne tragem și noi și mai maimuțele, probabil că să zicem că era o femelă că, tânără cu pui, care încerca să, să prindă un fruct, să-l mănânce, să ridica pe două picioare cu menea să-l prinde și au realizat în acel moment că la un metru sau doi distanțe este un altul care este mult mai copt. Da. Și prea, atunci ce avea de făcut? Probabil uh... Două șanse, ori se pună în patru picioare să meargă a, până acolo, ori se meargă exact. două picioare și, a, și, și două atunci picioare. Unii, u, unele dintre aceste primate au ales să se miște târâși, nenatural înspre uh, în două picioare, deoarece uh, instinctiv aici instinctiv, probabil da, instinctiv, energie, au realizat mai că mai consumă energie. mai puțină energie uh, și salvează mai multă energie pentru metabolism. Și acest lucru probabil, uh, nu știu dacă aveau creierul mai mare, primatele care au făcut lucrul ăsta, dar oricum au produs o schimbare și la cât 4-7 milioane de ani mai târziu, niște urmași de-ai lor pot să facă un podcast <laughs> tocmai despre acea primă. Dacă este adevărat. Dacă este adevărat. Dar Acestea sunt simulări pe computer. mecanice. Da, dar dar uh, și acum uh, una dintre cercetătoare, Patricia Kramer, care, eu, membru în acest grup eu, cred că sintetizează foarte plastic de ce acest lucru s-a întâmplat eu, și, eu, și acest lucru este foamea întotdeauna te face să faci lucruri pe care nu, că, nu le credeai posibile. <laughs> să mergi în două picioare. Și atunci acest primat da. în uh, instinctul de, de supraviețuire sau uh, ce-o fi avut în el o ales calea unui lucru nenatural, dar care o maximizat uh, un proces uh, evoluționist. Cred că acesta ar fi cuvântul. Da, da cu, apropo de, de foamete, am pus recent o știre despre civilizația foametei. Exact, cred o, că ar fi da, o legătură. O, e o legătură, o să zic, numai scurt de tot despre ce e vorba civilizația foametei. o carte scrisă de Amalia Diaconeasa și a apărut la Craiova în 2007, în care Amalia vine cu o teorie foarte originală: că de fapt foamea ne-a făcut oameni, că undeva în istorie am fost înfometați, și pentru că am fost înfometați ne-am reorientat energiile, exact cum spuneai și tu, am început să mergem pe două picioare ca să mai salvăm ceva energie. În final, însă, rezultatul a fost că creierul nostru a crescut, energia s-a concentrat în creier, creierul a crescut și am început să gândim. Nu știu dacă este adevărat, dar e foarte interesant. Exact. Pentru ce e interesat să exact. să citească pe, pe internet. și tu una cu mersul pe două picioare o să începem cu prima suntem mea suntem evoluționiști azi <laughs> astăzi suntem evoluționiști e vorba de o știre care a apărut în revista Science uh, și în care se prezinte rezultatele unui studiu foarte mare făcut de aproape 8 universități din Statele Unite despre evoluția naturală a păsărilor un studiu filogenetic ceea ce înseamnă că cercetătorii au studiat genele și au comparat genele la foarte multe specii de păsări, aproximativ 169, dacă nu mă înșel eu, specii de păsări, și au vrut să vadă care dintre păsări sunt rudite și în felul ăsta să reconstruiască linia filogenetică a păsărilor, deci de unde au evoluat păsările, cum au evoluat, ce s-a întâmplat în evoluția lor. Surprizele studiului sunt foarte mari. În final, ei au trebuit ca să reconstruiască o treime. Din, cart din harta evoluției naturală a păsărilor. Foarte mult. Însă, nu pentru toată lumea este surprinzător. Am citit uh, o carte a Oanei Iftime, care se numește Introducere în Antievoluționismul Științific și sper că în curând să pun la Știința.info și o mică recenzie despre cartea aceasta. Și în care Oana Iftime reușește să găsească și să sublinieze multe dintre problemele care erau cu vechea teorie. Uh, una dintre astfel de probleme, de exemplu, este, este unde să trag păsările. Uh, ca, ca să încep să-ți faci puțin o idee despre evoluția păsărilor, ideea cl clasică este că noi venim din apă. Mai întâi au fost pești, din pești au evoluat anfibiile care au reușit să iasă din apă, după aceea din anfibii au evoluat reptilele care au stat mai aproape de apă, după aceea s-au intrat în, în teritoriu și din, din uh, reptile au apărut păsările și cu uh, cu și cu magniferele, și Oana, Oana Iftime, în cartea ei, dă un exemplu de exemplu despre o astfel de reptilă care ar fi fost cică, strămoșul omului, dar care se găsește în niște straturi geologice care sunt mult mai recente decât, <cute> decât ale strămoșilor, păsărilor. Îți ce de timp? Uh... Primele fosile au apărut cam acum uh, 400 de milioane de ani, primele fosile de pești. De iar păsările uh, au apărut acum 150 de milioane de ani ăsta um, este un exemplu pe care îl dă One Night un alt exemplu interesant de probleme pe care l-am găsit este faptul că anumite păsări nu au uh, un, ceea ce se numește un Iadeș. este un, un os special nu știu dacă știi jocul ai auzit de jocul no. cu iades? No. probabil că știi dar nu știi despre ce e vorba uh, este un un os uh, format din două pucățele, care este la pasăre, la puiul de găină și care se rupe în două și cine rămâne cu partea cea mai mare câștigă jocul, înseamnă că dorința lui se va împlini. Posibil, eu știu ca nu se poate să nu fi jucat când, copil. când era copil. Ne eram mic nu -mi prea păsări. <laughs> și uh, ea deșul are un rol foarte important pentru pasăre, pentru că el uh, ajută pasărea în, uh, în a zbura, deci, uh, să zic eu, de o formă e, aerodinamică, sau? nu, nu, contribuie la structura de rezistență Aha. a oaselor păsărilor și este specific păsărilor și cu toate aceasta în cartea ei Oana Iftime dă exemplu de păsări care nu au osul respectiv ideea de bază fiind că, într-adevăr există multe probleme în evoluția păsărilor iar noul studiu după cum spuneam este un studiu filogenetic deci compară genetic diferitele păsări și vine cu foarte multe surprize, care demonstrează de fapt într-un fel o lege pe care, te aștep pe care o aștept să se întâmple. Și anume că evoluția naturală nu este lineară. Nu mergi din ce în ce în ce mai bine. În evoluția naturală încerci tot felul de căi și la un moment dat ajungi în situații necunoscute. Se întâmplă la un moment dat poate chiar să dai înapoi în evoluție pentru că după aceea să regăsești din nou ceea ce s-a întâmplat. E mult mai diversificată. Știi? Iată, de exemplu, câteva dintre concluziile surprinzătoare ale studiului. În primul rând, păsările au trebuit să se adapteze de mai multe ori la medii diferite. Un exemplu reprezintă unele dintre păsările care trăiesc acum în jurul apelelor. Apelor, ca de exemplu pasăra flamingo, care totuși se înrudesc cu păsări care trăiesc pe uscat. Se înrudesc vării pentru că studiază genetică. Cu alte cuvinte, strămoșul păsării flamengo nu este o altă pasăre de apă, ci una de uscat. A evoluat din păsăre de uscat. Și situația este inversă este posibilă, pentru că există păsări ce trăiesc pe om uscat, ca de exemplu porumbeii și cucii, care se îndrudesc nu cu păsăre de uscat, ci cu păsăre de apă. Cu alte cuvinte, porumbeii și cucii vin de pe marginea apelor. Alte exemple vin chiar să laseze provocării însă și teoriei evoluției naturale. Astfel, contrar părerii generale împărtășite, păsările colibri, care au penajul foarte colorat, sunt rudite genetic cu niște păsări nocturne. Și asta e foarte interesant. De ce? Pentru că păsările colibri au penajul colorat probabil pentru că au avut un avantaj în evoluția lor. Cumva, un avantaj. Dar dacă strămoșii lor sunt niște păsări care trăiau în întuneric, atunci faptul de a primi culoare, de a avea penașul colorat nu le conferea, probabil, absolut niciun fel de avantaj. Și atunci asta și se întreb de ce au, de ce au penașul colorat? De asta spun că unele dintre rezultatele studiului uh, pur și simplu pun probleme deja teoriei evoluției naturale. Dar probabil că există explicații. Exact. Păi doar și poate. Uh, există un alt exemplu, Shoimi, de exemplu, care sunt uh, păsări nu? nu sunt erudiți cu, cor cu corbi sau vulturii, și asta fiind animale de pradă, ci mai degrabă cu păsările cântătoare. <laughs> iar păsările tropicale, ce vezi foarte mult, mediile umede, nu sunt erudite cu celelalte păsări de apă. Și are foarte interesant, au reușit să găsească o păsăre zburătoare care face parte din grupul păsărilor de uscat, din grupul struțului, și asta iarăși este foarte interesant, pentru că sugerează cumva că la un moment dat pasărea respectivă a reinventat zborul. Mai întâi, o parte din păsări au devenit păsări de uscat, struțul și uh, rutele lui, pentru ca, un, pentru ca apoi una dintre aceste uh, păsări să vede din nou ca să zboare. Deși teoria e puțin controversată, există unii care spun, stai puțin să nu ne grăbim ca să spunem că a, a reinventat zborul, pentru că lucrul ăsta ar fi foarte dificil. În orice caz însă, dacă te uiți la tot studiul ăsta și dacă încerci să privești din ansamblu, concluzia rămâne aceeași, că în evoluția naturală încerci foarte multe lucruri, ajungi în situații deosebite și după aceea poate eventual poți să n înapoi, după aceea încerci, încerci din nou și o imagine cu care trebuie ca să ne obișnui. Este de deja ora 12 noaptea. A, nu e niciun problemă. În plină vreme tropicală, subiecte din antropologie, și tehnologie mecanică. și mecanică cuantică. Bine, atunci. la revedere. La revedere. Alex și Cristi, vă mulțumesc că ați ascultat emisiunea de astăzi și vă așteaptă și data viitoare la aceeași adresă de internet, stiința.info. Dacă vreți să adăugați comentarii referitoare la emisiunea de azi, o puteți face în dreptul podcastului, unde puteți adăuga și sugestii pentru emisiunile următoare. De aici, din Olanda, vă urăm o săptămână, săptămână plăcută! plăcută.